Розділ 8. Становище було небезпечним. Роберту здавалося, що він буквально може помацати руками цю небезпеку, що витає в повітрі. У порту було жваво, розвантажувалися і завантажувалися вантажні кораблі, але крім цього було ще поліцейські машини патрулювали територію порту, поліцейські у формі і детективи в цивільному розпитували робітників порту і моряків. Таке скупчення людей дуже здивувало Роберта. Створювалося враження, що вони знали про те, що він у Неаполі, тому що неможливо було влаштувати подібну облаву в кожному великому місці Італії. Роберт навіть не став виходити з машини і розвернувшись, поїхав у бік від порту. Колишній його намір дістатися на вантажному судні до Франції був тепер надто небезпечним. Напевно, їм якось вдалося простежити його шлях до Неаполя. Йому знову треба було шукати вихід. Їхати на машині було небезпечно. Всі дороги, що ведуть із міста, напевно, тепер уже блоковані. Порт теж відпадав. Як втім і залізниця, і аеропорти. Він потрапив у лищата, які стискалися все сильніше. Роберт подумав про пропозицію Сузан. «Ми у Гібралтарі, можемо підібрати тебе у будь-якому місці. Можливо, це твій єдиний шанс урятуватися». Роберту дуже не хотілося втягувати Сюзан у цю небезпечну справу. Але в нього просто не було іншого виходу. Це був єдиний спосіб вибратися з цієї пастки. Його не шукатимуть на приватній яхті. «Якщо я зможу добратися до яхти», – думав Роберт. Вони висадять мене біля узбережжя Марселя, а до берега я сам дістануся. У цьому випадку їм не загрожуватиме небезпека. Він зупинив машину на бічній вуличці біля невеликої траторії, зайшов усередину і зателефонував. За п'ять хвилин його з'єднали з яхтою. «Місіс Бенкс, будь ласка! Як вас представити їй?» «У цього біса Монте навіть на яхті до телефону підходить Дворецький», – подумав Роберт. «Передайте просто, що це її старий друг». За хвилину він почув у слухавці голос Сюзан. «Це ти, Роберте?» «Так, це я, недолугий. Вони, вони ще не заарештували тебе?» «Ні, Сюзан. Йому було дуже, було дуже важко поставити їй таке запитання». Твоя пропозиція ще в силі? Звичайно, коли? Ви можете до ночі прибути до Неаполя? Сюзан зам'ялася. Я не знаю. Почекай хвилинку. Роберт невиразно чув, як вона розмовляє з кимось. Потім у трубці знову пролунав її голос. Монте каже, що ми маємо проблему з двигуном, але протягом двох днів «Ми зможемо прибути до Неаполя?» «Чорт забирай! Щодня збільшується небезпека!» «Бути схопленим!» Вголос він сказав, «Добре, це буде чудово! Як ми тебе знайдемо?» «Я зв'яжусь з вами!» «Будь ласка, будь ласка, Роберте!» «Намагаюся! Насправді намагаюся!» «Ти не припустиш, щоб з тобою щось трапилося?» «Ні, не допущу». Поклавши слухавку, Сюзан обернулася до чоловіка і з усмішкою сказала, «Він погодився». Через годину в Римі Франческо Цезар простяг полковнику Френку Джонсону телеграму, що надійшла з яхти Алкіона. «Повідомляю, що Беламі прибуде на яхту Алкіона. Підпису не було». «Я дав вказівки стежити за всіма підходами до яхти», – сказав Цезар. «Як тільки Баламі підніметься на борт, ми його схопимо». Розділ дев'ятий. Чим більше Карло Валлі міркував, тим сильніше міцніло його переконання, що він може провернути дуже вигідне ділко. Казка П'єри про те, що американець ховається від дружини, була просто нісенітницею – так, містер Джонс ховається, але він ховається від поліції, і можливо, що за цю людину призначено винагороду, і, можливо, навіть досить велику. Тут треба було діяти дуже тонко, і Карло вирішив обговорити це питання з ватажком червоних дияволів Маріо Лучче. Рано вранці Карло сів на моторолер і попрямував на Віа Сорцела за площею Гарібальді. Він зупинився біля старого житлового будинку і натиснув кнопку дзвінка поруч зі зламаною поштовою кринькою з написом Лучче. «Кого це чорт приніс?» – пролунав за хвилинку крик за дверей. «Це Карло! Мені треба поговорити з тобою, Маріо!» «Нійметься тобі прямо зранку! Піднімайся!» Двері відчинилися, і Карло піднявся до квартири. Голий Маріо стояв у дверях, у дальньому кінці кімнати Карло помітив дівчину, що лежала в ліжку. «Чорт забирай! Що тебе принесло так рано?» «Не можу спати, Маріо. Занадто збуджений я». Схоже, що я на риф. пристойний ділок. Так? Заходь!» Карло увійшов до маленької кімнати. «Учора ввечері моя сестра привела додому чоловіка. Ну то що?» «П'єра повія, і вона так, але він багатий і ховається. Від кого?» «Не знаю, але збираюся з'ясувати це. Думаю, що за нього може бути призначено винагороду». «А чому ти не спитав, сестри?» Карло насупався. «П'єра хоче сама мати з цього. Ти бачив, який браслет він їй купив. Смарагди». «Браслет? Так? А скільки він коштує?» «Я тобі скажу, бо маю намір продати його!» Лучча задумався. «Ось що я тобі скажу, Карло! Чому б нам не поговорити з дружком твоєї сестри? Давай вранці схопимо його та відведемо до клубу!» Клубом вони називали порожній склад, де була звука непроникна кімната. Карло посміхнувся. «Чудово! Я зможу легко заманити його!» «А ми його там чекатимемо!» – сказав Лучча. Ми з ним трохи поговоримо. Сподіваюся, у нього гарний голос, бо йому доведеться заспівати нам дещо. Коли Карло повернувся додому, містера Джонса вже не було, і Карло запанікував. «Куди пішов твій дружок?» – запитав він П'єру. «Сказав, що до міста прогулятися небагато. Він повернеться». «А чому ти питаєш?» – Карло зобразив на обличчя посмішку. Просто цікаво». Дочекавшись, коли мати з П'єрою пішли на кухню готувати сніданок, Карло пробрався до кімнати П'єри, знайшов браслет, захований у шухляді для білизни, сунув його в кишеню і вискочив з кімнати, зіткнувшись з матір'ю, що виходила з кухні. «Карло, хіба ти не снідатимеш?» «Ні, у мене призначено зустріч, мамо. Повернуся пізніше». Він сів на моторолер і поїхав у бік Куатрія з Панголу. А раптом браслет фальшивий, подумав він. Погано, тоді я виглядатиму дурним в очах Луччі. Він зупинив моторолер перед невеликим ювелірним магазинчиком. Власник магазину Гамбіно був людиною похилого віку з чорною перукою і вставними зубами, що і перука звилася набік. Він глянув на Карло, що входив до магазину. «Доброго ранку, Карло! ти рано!» «Так! Що ти мені сьогодні приніс?» Карло витяг з кишені браслет і поклав його на прилавок. «Ось це!» Гамбіно взяв браслет. Коли він оглядав його, очі його округлялися. «Де ти його взяв?» «Померла багата тітонька і залишила мені його у спадок. Він щось коштує?» «Можливо», – обережно відповів Гамбіно. «Тільки не пудри мені мізки!» Гамбіно набув ображеного вигляду. «Хіба я колись обманював тебе?» «Весь час дуриш!» «Ви, хлопці, жартуєте з мене!» «Знаєш, що я тобі скажу, Карло?» «Не впевнений, що можу сам купити його. Він дуже цінний!» Серце у Карло прискорено забилося. «Правда?» Спробую його декому запропонувати. Увечері подзвоню тобі. Добре, погодився Карло і забрав браслет. А це поки що полежить у мене. Карло вийшов із магазину. Значить, він мав рацію. Цей американець був багатим та ще й божевільним. Хіба нормальна людина подарувала б дорогий браслет по вії. Стоячи у крамниці, Гамбіно спостерігав за Карло. «Чорт забирай, куди ж вляпалися ці ідіоти?» Подумав він і дістав з-під прилавка циркуляр, розісланий власником всіх ювелірних магазинів та скупок. У циркулярі був опис браслета, який він щойно бачив. Але зверху замість звичайного в таких випадках телефону поліції була приписка, негайно повідомити Службу безпеки. Гамбіно проігнорував би цей звичайний поліцейський циркуляр, як це робив раніше сотні разів. Але він знав, що зі Службою безпеки краще не зв'язуватися. Йому дуже не хотілося упускати цей браслет, адже на його перепродажі можна було пристойно заробити, але ще менше йому хотілося пхати свою шию в петлю. Він неохоче зняв слухавку телефону і набрав номер Служби безпеки. Розділ 10. Це був сезон страху, мертвих тіней, що ми готіли. Багато років тому Роберта відправили із завданням на Борнео, і переслідуючи зрадника, він потрапив у джунглі. Справа була в жовтні під час традиційного сезону палювання за головами, коли мешканці джунглів жили з жахом перед балі Салангою, духом, який ловить людей, щоб пити їхню кров. То був сезон убивств, і тепер для Роберта Апаль раптово обернувся джунглями Борнео. Смерть витала у повітрі. «Але нехай ще спершу спіймають мене», – подумав Роберт. «Як вони дізналися, що я тут?» П'єра. Вони, мабуть, вийшли на мене через П'єру. Треба повернутися додому та попередити її. Але спочатку слід знайти спосіб вибратися звідси. Він поїхав до того місця на околиці, звідки починалася автострада, сподіваючись, що, можливо, там ще не встановили дивом пости. Не доїхавши 500 ярдів, він побачив, що поліція блокувала виїзди з міста. І тоді Розгорнув машину і знову попрямував до центру Неаполя. Роберт їхав повільно, розмірковуючи і намагаючись поставити себе місце на місце своїх переслідувачів. Усі виїзди з міста блоковані, кожен корабель, що йде з країни, ретельно оглядатиметься. Раптом на думку йому спав план. Адже вони не мають причин оглядати кораблі, які не залишають Італію. А це вже шанс. Він знову попрямував у бік гавані. Задзвонив дзвіночок над вхідними дверима ювелірної крамниці. І Гамбіно підняв голову. Увійшли двоє чоловіків у темних костюмах. Це були не покупці. Чим можу служити? Містер Гамбіно так відповів він, оголюючи вставні зуби. Ви дзвонили нам з приводу браслета зі смарагдами. Служба безпеки. Він чекав їхнього приходу. Цілком вірно. Як справжній громадянин я вважав за свій обов'язок. Припиніть молотені синітницю. Хто його приніс? Молодий хлопець на ім'я Карло. Він залишив браслет. Ні, забрав із собою. Як прізвище цього Карло? Гамбіно зназав плечима. Я не знаю його прізвище. Він із червоних дияволів. Це наші місцеві гамстери. Ними керує хлопець на прізвищі Лучча. Ви знаєте, як знайти цього Луччу?» Гамбіно зам'явся. «Якщо Лучча дізнається, що це він навів на нього, то може відрізати за це язик. Але якщо він не скаже цим хлопцям те, що їм потрібно, вони можуть рознести йому голову. Він живе на Віа Сорцела за площею Гарібальді, «Дякую, містере Гамбіно. Ви нам дуже допомогли. Завжди був радий співпрацювати. Чоловіки пішли». Лучча лежав у ліжку з подружкою, коли відчинилися двері і до кімнати увірвалися двоє чоловіків. Лучча кулею вилетів із ліжка. «Якого диявола? Хто ви такі?» Один з чоловіків простяг йому посвідчення. «Служба безпеки». Лучча проковнув слину. «Гей, я не робив нічого поганого. Я законослухняний громадянин. Ми не знаємо, Лучше. Ви нас не цікавите. Нас цікавить хлопець на ім'я Карло». «Карло, так ось воно в чому справа. Цей чортів браслет. У що влип цей Карло? Служба безпеки не займатиметься краденими коштовностями. То ви знаєте його чи ні?» «Можливо». «Якщо ви не впевнені, ми можемо освіжити вашу пам'ять у нас в конторі. Стривайте, «Я згадав, ви, мабуть, маєте на увазі Карло Валлі. А що з ним?» «Ми хотіли б з ним поговорити». «Де він мешкає?» Кожен член банди «Червоних дияволів» поклявся на крові, що помре, але не вийде з друга, і це перетворило їх на серйозну банду. Вони трималися разом – один за всіх і всі за одного. «То ви все-таки хочете проїхати з нами в місто? Навіщо?» Луча знизав плечима і назвав адресу Карло. Через 30 хвилин П'єра відчинила двері і побачила на порозі двох незнайомих чоловіків. Сеньйорі Навалі? Так, дозвольте увійти». Вона хотіла відповісти негативно, але не наважилася. «Хто ви такі?» один, один з чоловіків витяг гаманець і подав посвідчення Службі безпеки. З цими людьми їй зовсім не хотілося мати справи. П'єра відчула страх від того, що вони обдурять її та позбавлять винагороди. «Що вам від мене треба?» «Ми хотіли б поставити вам кілька запитань». «Задавайте, мені приховувати нема чого». «Дякувати Богові, що Роберта немає вдома». Я ще зможу домовитися з ними. Учора ввечері ви приїхали з Риму машиною, так? Це питання прозвучало скоріше, як твердження. Так. Хіба це протизаконно? Може, я перевищила швидкість? Чоловік усміхнувся, не змінюючи виразу обличчя. З вами був супутник? Так, обережно відповіла П'єра. Хто це був, сеньорино? Вона знизала плечима. «Я його підібрала дорогою. Йому треба було до Неаполя». «А зараз він тут?» – запитав інший чоловік. «Я не знаю, де він. Я його висадила, коли ми в'їхали до міста, і він зник». «Вашого пасажира звали Роберт Белламі?» П'єра насупала брова, нібито щось нагадуючи. «Белламі? Не знаю. На мою думку, він не називав свого імені». А ми думаємо, що називав. Він підчепив вас на торді Оунто, ніч ви провели з ним у готелі «Ла Інкрочо, а наступного ранку він купив вам браслет зі смарагдами. Він посилав вас у різні готелі, щоб ви залишили там залізничний та авіаквитки, а потім ви взяли на прокат машину і попрямували до Неаполя. Правильно? Вони все знають. Зі страхом подумала П'єра і кивнула. «Ваш друг повернеться, чи він поїхав із Неаполя?» П'єра зам'ялася, розмірковуючи. «Як краще відповісти на це питання?» «Якщо вона скаже їм, що він поїхав із міста, вони їй все одно не повірять. Вони залишаться чекати на Роберта, і коли він повернеться, схоплять його, а її зможуть звинуватити в брехні та пособництві». П'єра вирішила, що їй краще сказати правду. Він повернеться. Скоро? Я точно не знаю. Дуже добре. Отже, нам треба влаштовуватися тут зручніше. Ви не заперечуватимете, якщо ми оглянемо будинок. Вони відчинили піджаки, приготувавши зброю. Ні, ні. Незважаючи на їхні слова, чолові... чоловіки рушили по хаті. У цей момент із кухні якраз вийшла мати. «Хто ці люди?» «Вони друзі містера Джонса», – сказала П'єра. «Вони прийшли відвідати його», – мати вклонилася. «Такий добрий чоловік. Можливо, хочете поснідати?» «Звичайно, мамо», – сказав один із чоловіків. «Що в нас на сніданок?» Думки гарячково крутилися в голові П'єри. «Мені треба знову зателефонувати до Інтерполу, адже вони пообіцяли заплатити 50 тисяч доларів. А з іншого боку, їй треба було, щоб Роберт не попався, доки вона сама не здасть його Інтерполу. Потрібно було попередити його, але як?» І раптом вона згадала їхню ранкову розмову. «Якщо існує якась небезпека, то треба опустити фіранки». Агенти служби безпеки сиділи за столом, перед кожним із них стояла тарілка зі спагетті. «Тут надто світло», – сказала П'єра, встала, пройшла з їдальні у вітальню і опустила там штору на вікні. Потім знову повернулася до столу. Сподіваюся, що Роберт помітить попередження. Роберт їхав у напрямку до П'єри, ще раз перебираючи в думці деталі плану втечі. План був не надто добрим, але він, принаймні, дозволить йому на деякий час збити зі сліду переслідувачів і виграти час. Під'їхавши ближче до будинку, він зменшив швидкість і озирнувся. Схоже, що все було гаразд, йому треба буде попередити П'єру, щоб вона виїжджала, а потім їхати самому. Коли Роберт почав ставити машину перед будинком, щось здалося йому дивним. Усі штори було піднято, а одну – опущено. Можливо, це просто випадковість, та все ж. У голові затвинів сигнал тривоги. Невже П'єра могла всерйоз сприйняти їхню ранкову гру? Невже це справді? Попередження. Роберт натиснув педаль газу і від'їхав від будинку. Він ні в якому разі не міг ризикувати. Під'їхавши до бару, Розташованого за милю від будинку, він зайшов усередину і зателефонував. Усі сиділи за обіднім столом, коли пролунав дзвінок телефону. Агенти насторожилися. Один із них піднявся. «Це може дзвонити Беламі?» – запитав він. П'єра кинула на нього зневажливий погляд. «Звісно, ні. З чого йому дзвонити сюди?» Вона встала, підійшла до телефону і зняла слухавку. Алло? «П'єра, я побачив на вікні штору, та їй лише треба було сказати йому, що все гаразд, і він приїхав би додому. Агенти заарештували б його, а вона вимагала б в нагороду. Але хіба вони просто заарештують його?» Вона досі пам'ятала слова Роберта. «Поліція має наказ убити мене у разі виявлення». Агенти, що сидять за столом, дивилися на неї. Вона так багато могла б зробити на, на ці 50 тисяч доларів. Чудово одягнутися, купити чудову квартиру в Римі, помандрувати. А якщо Роберт буде мертвим? І крім того, вона ненавиділа цю прокляту поліцію. «Ви помилилися номером», – відповіла П'єра. Роберт почув гудки від бою і тепер стояв, не маючи змоги рушити з місця. Вона повірила у казки, які він розповів їй, і це, мабуть, врятувало йому життя. «Господи, благослови її!» Він розгорнув машину і рушив у бік порту. Але замість того, щоб вирушити в ту частину, звідки відпливали з Італії вантажні судна та пасажирські лайнери, він поїхав до невеликого причалу. На кіоску, що стояв поруч із причалом, була вивіска «Капрі» та «Іська». Роберт поставив машину в місці, де її легко можна було виявити, і підійшов до продавця квитків. «Коли вирушає найближчий катер до Іски?» «За 30 хвилин. А на Капрі?» «За 5 хвилин. Дайте мені квиток в один кінець до Капрі. Будь ласка, сеньори!» «Що ви все лопочете італійською?» – голосно обгорився Роберт. «Не можете, як усі нормальні люди, говорити англійською?» – очі продавця. Розширилися від подиву. «Та ви всі просто дикуни та тупиці!» Роберт жбурнув продавцю гроші, вихопив у нього квиток і пішов на катер. Через три хвилини він уже прямував на острів Капрі. З місця катер рушив повільно, обережно проходячи через канал, але коли вийшов на морський простір, рвонув уперед, вислижнувши з води, наче граціозний дельфін. На палубі було повна туристів з багатьох країн. Вони радісно балакали різними мовами, ніхто не звертав уваги на Роберта. Він спустився у невеликий бар і замовив випивку. «Горілку з тоніком», – сказав він барменові. «Добре, сер. Він сидів і дивився, як бармен змішує коктейль. «Будь ласка, сер. Роберту узяв склянку, зробив ковток і жбурнув склянку назад на стійку. «І ви називаєте це випивкою? Та це просто кінська сеча! Що трапилося з цими бісовими італійцями?» Люди в барі почали озиратися на нього. «Вибачте, сеньоре, але у нас тільки найкраще. Заберіть від мене це лайно!» «Тут жінки, не розпускайте язика!» – приструнив його англієць, що стоїть поруч. «Я не повинен стримувати свій язик!» – закричав Роберт. «Та ви знаєте, хто я такий? Я командир Роберт Баламі, І це вони називають катером? Та це просто Мотлох!» Роберт прийшов на ніс і сів там. Він відчував на собі погляди пасажирів, серце його билося, але задуманий балаган ще не закінчився. Коли катер причалив на капрі, Роберт і йшов до квиткової каси на вході на фунікулер». Квитки продавав чоловік похилого віку. «Один квиток», – гукнув Роберт, – «та швидше! Я не збираюся стерчати тут весь день. А ти занадто старий, щоб продавати квитки. Сидів би краще вдома, бо твою дружину, мабуть, перетрахали всі сусіди». Розгніваний чоловік почав підводитися, перехожі кидали на Роберта злі погляди. Схопивши квиток, Роберт змішався з натовпом, що чекає на фанікулер. «Вони запам'ятають мене», – подумав він і посміхнувся про себе. Він залишив такий слід, який неможливо забути. Коли фонікулер зупинився, Роберт грубо продерся через НАТОВ і пішов на Віо Віторіо Еммануель до готелю Куісіана. «Мені потрібний номер», – звернувся він до партія за стійкою. «Шкода, але у нас немає місць. Роберт простягнув йому 60 тисяч лір. «Підійде будь-який!» «Ну, в цьому випадку, я думаю, ми зможемо влаштувати вас, сеньори! Будьте ласкаві, заповнити картку!» Роберт написав у картці «Командер Роберт Беламі. «Як довго ви пробудете у нас, командер?» «Тиждень. Чудово. Дозвольте ваш паспорт. Він у мене в багажі, який прибуде за кілька хвилин». «Я накажу посланцю показати вам номер. Не зараз. Мені треба вийти на кілька хвилин, але я незабаром повернуся». Він вийшов з стебюля на двір. Спогади наринули на нього, наче порив холодного вітру. Тут вони гуляли з Сюзан, оглядали маленькі бічні вулички, ходили віа Ігнаціо Черіо і віа Лікампо. Це був чарівний час. Вони були у гроті Азура, Пили вранці каву на п'ятца Умберто. На Фонікулері піднялися на Анакапрі. Звідти спустилися верхи на ослах до Вілли Тіберія. Плавали в смарагдива зелених водах бухти пікола. Робили покупки на Віторіо Еммануель. Піднялися на фунікулері на Монте Соларо. Праворуч відкривався вид на будинки, розкидані по схилу пагорба. Галявини в квітах та зелені і вдалині – блакитне море. На вершині вони випили каву в ресторані «Барбароса», зайшли до маленької церкви подякувати Богові, що він почув їхні молитви. Тоді Роберт вважав цей остров чарівним, але він не мав рації. Чарівницею була Сюзан, і без неї остров втрачав свою чарівність. Роберт повернувся на станцію Фенікулера на п'ятце Омберто, Потихеньку змішався з натовпом туристів і поїхав униз. Коли фунікулер прибув на кінцеву станцію, він обережно пройшов повз продавця квитків, спустився на причал і звернувся до касира, демонструючи жахливий іспанський акцент. «Коли буде найближчий катер на Шукаї?» «За 30 хвилин». «Дякую», – Роберт купив квиток. Зайшовши до прибережного бару, він улаштувався в дальньому кінці, потихеньку потягуючи візки. Цілком очевидно, що вони вже знайшли його машину, і петля стискається все тугіше. Він представив на увазі карту Європи. Найбільш логічним для нього було пробратися в Англію і знайти спосіб переправитися звідти до Штатів. Немає жодного сенсу повертатися до Франції. «Отже, у Францію я й вирушу», – вирішив Роберт. З цією метою міг би підійти жвавий порт Чивитавек'я. Розмінявши дрібницю у власника бару, Роберт набрав номер телефону. Через 10 хвилин його з'єднали з, з яхтою і одразу слухавку взяла Сюзан. «Ми весь час чекаємо на твого дзвінка», – Роберт зазначив про себе це «ми». «Двигун гаразд!» «Можемо бути в Неаполі рано вранці. Де на тебе чекати?» «Алкіони ризковано припливати сюди», – подумав Роберт. «Ти пам'ятаєш той паліндром? Слово, фраза або вірш, що однаково читаються зліва направо і праворуч наліво. Ми були тут під час медового місяця». «Що? Ну, я ще пожартував із цього приводу, бо дуже втомився». Деякий час у слухавці було мовчання, потім Сюзан тихо сказала, «Так, я пам'ятаю. Може Алкіона підібрати мене там завтра вранці?» «Стривай хвилинку». Він чекав, поки Сюзан знову заговорить. «Так, ми можемо бути там. Добре». Роберт зам'явся, подумавши про те, скільки вже загинуло невинних людей. Я дуже багато прошу у тебе, якщо хтось дізнається, що ти допомагала мені, над тобою нависне серйозна небезпека. Не хвилюйся, ми зустрінемо тебе завтра. Будь обережним. Дякую. На цьому їхня розмова закінчилася. Сюзан повернулася до Монте Бенкса. Завтра він буде на яхті. У центрі зв'язку у штаб-квартирі Служби безпеки Четверо людей слухали цю розмову. «Ми записали розмову на той випадок, якщо ви ще раз захочете прослухати, сер», – сказав оператор. «Так, і особливо цікавою є та частина, де вони говорять про місце зустрічі». «Схоже, він сказав, – паліндром, це десь в Італії, полковник Цезар похитав головою. Ніколи не чув про таке місце, але ми з'ясуємо». Він повернувся до помічника. Перевірте на... по карті і стежте за всіма розмовами, Алкіони. Слухаю, сер. У будинку на околиці Неаполя задзвонив телефон. П'єра попрямувала до нього, щоб зняти слухавку. Хвилинку, зупинив її один із агентів, підійшов до телефону і сам узяв слухавку. Алло? Він слухав кілька секунд, потім поклав слухавку і повернувся до свого колеги. «Белламі поїхав катером на капрі. Пішли!» П'єра подивилася вслід чоловікам, що квапливо віддалялися і подумала, «Отже, Господь у жодному разі не хотів, щоб я отримала ці гроші. Сподіваюся, що Роберт зможе втекти». Коли катер прибув до Іскаю, Роберт змішався з натовпом, намагаючись не привертати увагу. Підійшовши до квиткової каси, він побачив, що катер на Соренто буде за 10 хвилин. «Мені, будь ласка, квиток до Соренто і назад», – попросив він. За 10 хвилин катер уже ніс його на материк у Соренто. «Якщо мені хоч трохи пощастить, то погоня затримається в пошуках мене на капрі», – подумав Роберт якщо хоч трохи пощастить. На ринку в Соренто було багато народу. Торговці пропонували свіжі фрукти та овочі, м'ясо. Скрізь штовхалися продавці та покупці. Роберт підійшов до здорового чоловіка в брудному фартуху, що завантажував вантажівку. «Вибачте, масьє», – сказав Роберт, імітуючи яскраво виражений французький акцент. «Мені потрібно...» «Дістатися до Чівітавек'я». «Ви часом не туди їдете?» «Ні, я в Салерно», – він показав на іншого чоловіка, який завантажував сусідню вантажівку. «Ось джужепе, можливо, допоможе вам». «Дякую, Роберт підійшов до сусідньої вантажівки». «Месьє, ви випадково не в Чівітавек'я їдете?» «Можливо», – ухильно відповів чоловік. «Я б із задоволенням заплатив вам, якби ви мене підвезли». «Скільки?» – Роберт простяг йому 100 тисяч лір. «Та за такі гроші ви могли б купити квиток на літак до Риму, чи не так?» Роберт моментально зрозумів свою помилку, він нервово озирнувся довкола. «Щиро кажучи, в аеропорту на мене чекають кредитори, і я хотів би скористатися вашою вантажівкою». Чоловік кивнув головою. «Так, я розумію. Добре, сідайте. Зараз поїдемо». Роберт широко позіхнув. «Я дуже втомився. Не заперечуєш, якщо я посплю в кузові? Вам там буде не надто зручно, але як хочете». «Дякую». Кузов був забитий порожніми ящиками та коробками. Джозепе впустив туди Роберта і закрив задній борт. Роберт влаштувався за якимись ящиками, і раптово зрозумів, наскільки він утомився. Його почала долати дрімота. Скільки часу він уже не спав? Він згадав П'єру, як вона прийшла до нього вночі і допомогла йому знову відчути себе чоловіком. З надією, щоб в неї все гаразд, Роберт заснув. У кабіні вантажівки Джозепе розмірковував про свого пасажира. Пройшла чутка, що влада розшукає якогось американця. І хоча його пасажир говорив французькою, він виглядав як американець і був одягнений як американець. Варто було з'ясувати, можливо, був шанс отримати хорошу винагороду. Через годину вантажівка зупинилася на заправній станції. Джозепе наказав службовцю заправити машину, а сам зазирнув до кузова. Його пасажир спав. Увійшовши до ресторану при станції, Джозепе зателефонував до місцевої поліції.